З дому вибрався верхі на Орлику, потім прив'язував коня до карети. Через два тижні прибув до свого київського Драгунського, що тепер став гусарським полком. Нова уніформа ще виразніше підкреслювала його спотворене обличчя. Відразу ж, як і обіцяв Любі, написав рапорт про звільнення з армії за сімейними обставинами. І почав чекати. Дівчину він полюбив навічно, коли б тільки Люба його чекала. Відомо ж, бо хто вірно любить, тому вистачить сили дочекатися. Кілька місяців не показувався на люди, а потім не витримав самотності і пішов до циганського табору, що довго стояв за околицею. Знав наймення багатьох таборян і серед них – Старого верховоду цигана з розумними очима і круглою сивою бородою. Коли він прийшов вперше до них, старий глянув йому в очі і приязно всміхнувся. І всі зрозуміли, що офіцера прийнято за свою людину. З ним дозволено товаришувати. А Віктор любив циганські танці. Вони полонили його темпераментом, самовіддачею, граційністю рухів. А ще він любив дітей. Саме їх найчастіше наділяв добрим словом, легідною усмішкою, цукеркою, подарунком. Придивлявся до життя таборян. Молоді циганки вражали його своєю вродою. Табір зник раптово за одну ніч. І єдиним другом для вразливого офіцера став Орлик. А Він щодня нагадував Україну, домівку. До коня говорив рідною мовою. Ділився тугою залюбою. І так хотілося додому. Хотілося постійно, нестримно. «Чекаємо?» – запитував у Орлика. «Ой, тільки б швидше минав час!» 1833-й. Здався довжелезним, наче в нього вклалося три роки одразу. Аж у січні наступного прийшов наказ височайшої його імператорської величності про звільнення Віктора, Миколаєвого сина за білий од військової служби з 25 січня 1834 року. Негайно вирушив додому на Україну, дістався до Києва. Після різдвяних морозів небо вкрилося важкими хмарами, повалив сніг, білим пухким шаром укрив Дніпро. Заїжджати на київську поштову станцію не захотів. У верхі хоче холодно, зате надійно. До того ж це додому, а там на нього чекає Люба. Попрощався з золотими банями соборів, що височили на київських кручах, а вклонився столиці давньої Русі і поспішив на борзну. Очікувана зустріч. Спав так міцно, що коли розплющив очі, спершу не міг повірити, що він удома. Яка ж бо вона затишна, рідна доміюка. Але всіма думками він уже був не тут. Пробував уявити перше побачення з коханою і не міг. Воно було для нього солодким і приємним, жаданим і сподіваним. Адже мати сказала, що Люба чекає. Ледь зайнявся пізній зимовий ранок, Забіла вже зупинився біля обійстя білозерських на Мотронівці. Постукав у хвіртку. З хати вийшов Михайло Васильович, упустив гостя. Орлика поставив у конюшню. «Скучив?» – не відповідаючи на вітання, запитав у Віктора. «А як же? Люба здорова?» «Та ні в року. Я ледве діждався, коли мене відпустять з війська. Учора ввечері прибився додому, хотів одразу й до вас, але, мама казали, пізно вже відмовили. Віктор помітив, як пильно білозерський, Розглядає його вісповане обличчя. Михайло Васильович запросив гостя до господи, та Віктор відмовився, посилаючись на ранній час. Попросив, аби Люба вийшла на подвір'я. Матрона Васильівна ще була в ліжку, а Люба вже розпалювала в печі.